Ettonde kassettens andra sida. Fortsättning i Södermannalagens rättegångsbalk. I not 24. Bestämmelsen, citat, försummar hela hamnan, böter den tre marker, Slutcitat innebär att hamnan vållar tingfälder genom att ingen därifrån kommer till tinget. Ansvaret därför drabbade givetvis närmast den som var äldst till färd, är den som var närmast honom i tur och så vidare. Bötesbeloppet för hamnan, tre marker, stämmer sålunda väl överens med stadgandet i hans B. Se 19 att den som hindrar biskopsting eller lagmansting genom att ej inställa sig när detta var hans skyldighet ska böta tre marker. Istället för den sista meningen i flock två principium har upplandslagen citat två länsmannen 16 män till tings som är att inom hundaret då var det alla saklösa. Stanna någon hemma vid det bud som sedan utgår, då böter han så som förut i boken säges. Slut citat. Enligt uppländslagens text är det klart att ett ting var lagligt från vilka delar av hundaret de 16 tingsmännen boro. Hurvida man i Södermannalagen har avsett att införa en annan grundsats framgår ej av texten. Stadgandet om fyra män från varje fjärding avser endast att reglera böndernas skyldighet att inställa sig vid ting. Vilket dessutom att bestämma att ett ting vore olagligt om icke från varje fjärding hade inställt sig minst fyra män. Not 25, de båda första meningarna och flock 2-1, saknar motsvarighet i upplandslagen. Det är att märka att enligt Södermannalagen en bonde hade rätt att skära upp utkavle och tillkalla män, däremot icke att genom man sammankalla ting. Av intresse är att böterna här är hos större än är av annan anledning uppskuren budkavle vilseföres eller försummas. Not 26 av intresse är att förbötesskyldighet fordras att man ska ha del i byns jord. Det var sålunda blott jordägarna, vilkas närvaro vid tinget var behövlig. Endast jordägarna har utgjort tingskretsen. lagen går på denna punkt tillbaka på gammal rättsårsordning. Not 27 istället för de sista sex meningarna i flock 21. Parentes, citat, säger en att han har burit budkavle, lämna text och som förut är sagt, citat och parentes har upplandslagen, citat, nu kommer det att twista. Den ene säger att budkavle har kommit till byn och den andra att den ej har gjort det. Då ska den som vill styrka att budkavle har gått fram ha rätt att göra det med två mäns vittne, själv den tredje. Denna ed ska han gå på laga ting. Han utlover vittnen på tinget, viser fram den på nästa och Sverige på tredje ting. Slutsitat. Sidan 229. Av intresse är att i båda lagarna icke stadgas svärgemålsed utan fyllnadset. Hade vergemålsed föreskrivits vid åtal för att budkavle icke fortskaffats, kunde skyldigheten att framföra budkavle ha brakts i fara. Flock två motsvarar med stora förändringar och tillägg för vilka i det föregående redogjorts gjorts rättegångsbalk 1-1. Not 28. upplanslagen Citat. När och var ting ska hållas. Slut citat. Not 29. Orden mellan fridstiderna saknas i upplanslagen. Om fridstiderna ser rättegångsbalken flock 11. Not 30. Denna mening som innebär en upprepning av vad som sagts i flocket saknas i upplanslagen. Not 31. Citat om ej lagsökning eller redgång har skett inför honom. från svenska utan sökt svurit se 4 i hanum. Hans skrift B utan sökt eller svurit se 4 i hanum. Enligt sluter ordboken sidan 631 i detta textställe troligen felaktigt och synes icke kunna förklaras. Möjligen är innebörden citat om ej edfästad lagsökning görs gällande inför honom. Slutcitat. Jämför flock 4 principium med not 45. Att läns kan tvinga bönderna till ting om edfästad lagsökning görs gällande inför honom- är i så fall en utvidgning av de regler om möjligheten att få tillstånd ting vilka finnas enligt flock 1. Bestämmelsen saknar motsvarighet i upplandslagen. Not 32, även denna mening som är en parallellbestämmelse till den regel i flock 21 som kommenterats genom not 26- saknas i Oplandslagen. Att straffbestämmelsen riktar sig mot den som vållar tingfället genom att icke komma till tinget och icke mot den som vållar tingfället genom att icke fortskaffa budkavle är tydligt av att straffet blott riktas mot bonde. Inom parentes bolstadsmödr. Detta i sin tur ger anledning till en viktig slutsats. Att bönderna ägde utpeka en viss bonde som kunde sägas ha varit vållat ger vid handen att skyldigheten att bevisa ting gick i tur bland bönderna. Att det alltså bland dem fanns en verklig organisation för att tingen skulle kunna hållas med tillräckligt antal personer. Jämför not 24. Not 33. De våra sista meningarna av flock tre principium har följande motsvarighet i upplandslagen. Inom parentesrättegångsbalken två principium- Citat, säger länsman, säg hava fått konungens brev eller bud, och har inte det fått, men bjuder dock ut ting och skär upp budkavle, då böter han tre marker eller värjer sig med tio mäns ed där han bor. Brister han åt eden, tage en mark, folklandets herre, en annan, det som har måste domaka sig, och en tredje, den som har länet över bönderna där. Slut, citat. Södra visar alltså även här en mindre genomförd organisationen upplandslagen. Jämför not 9. Not 34, upplandslagen, rättegångsparken 2.1. Citat, nu har ting kommit tillsammans på rätt tingsplats. Då ska domare vara på tinget. Är en av dem där, var det båda saklösa. Slut citat. Not 35, upplandslagen tillägger själv den tredje. Not 36, upplandslagen, citat, den är målsägande som vinner målet. Slutcitat. Så de andra text synas vara bättre genomtänkt än upplandslagens. Not 37, orden citat i skola utse halva nämnden var. Slutcitat. Borde rätteligen ha fått sin plats efter följande mening. parentes, citat, är domare på tinget. Slut citat och parentes. Så som fallet är i upplandslagen. Något 38, ordet rätt, från svenska rätt, endast stavat med ett t, saknas i upplandslagen. Tillägget i södermanalagen synes obehövligt, då det avgörande här är om domaren överhuvud vill döma eller ej. Upplandslagen tillägger, citat, fällad i domaren, då böter han tre marker, och dessa skola skiftas så som förut är sagt. Slut, citat. Not 39. Upplandslagen nöjer sig med att stadga att den som ej vill utse nämnd blir fälld. Upplandslagen fortsätter med regler att inom nämnden målen avgöras genom majoritet samt att vid val av nämnd sådana män skulle utses som båda säger ja till. Södermannalagen har ej motsvarighet till dessa stadganden. Not 40. män, Nämndemän, fornsvenska män. Jämför aditamenta 6 med not 78, aditamenta 9 och 11. Sidan 230. Not 41, de två sista meningarna saknar motsvarighet i upplandslagen. Med de ovan angivna avvikelserna överensstämmer flock 3 i huvudsak med upplandslagens rättegångsbalk 2. Not 42, citat, hur man stämmer en annan till ting, från fornsvenska hur man skall andrum, ding, stämne. Upplandslagen har hur man gi ver man i sak. Denna skillnad sammanhänger med att södermanalagen i olikhet med upplandslagen har relativt ingående regler om stämning. Södermanalagen står i detta hänseende närmare -lagen, och Om Örskötalagens regler för stämning se svenska landskapslagar del 1. Sidan 28. Romersk siffra. Not 43. Citat. Kärar någon mot en annan. från Fornsvenska. Giver man andrum sak. Upplanslagen har istället. Nu kommer man till Dinks och giver andrum sak. Enligt upplanslagens rättegångssystem skulle alltså käranden infinna sig och ett ting- och börja rättegången genom att kära, vare sig svaranden är där eller ej. Upplandslagen känner dock även stämning. Se Upplandslagen kyrkobalken 12, 2 och Agitamenta 18. Enligt Södermannarlagen skulle åter äga rum en stämning. Det vill säga ett meddelande till svaranden att käranden ämnar kära mot honom vid ett visst ting. Enligt Örskötarlagen, rättegångsbalken 21, principium, ska detta meddelande ske- Genom att käranden på måndagen går hem till svarandens gård och i två mäns närvaro och under det att solen är uppe ger honom underrättelse om den blivande rättegången. Men hur meddelandet ska ske enligt Södermannalagen säger sig i denna lag. Jämför dock nedan not 48. Man kan tänka sig antingen ett direkt meddelande om rättegången från käranden till svaranden, ett meddelande genom någon av käranden utsedd person eller ett meddelande genom länsmannen. Systemet att rättegången börjar direkt och tinget utan stämning förutsätter att verkligen folket infinner sig åt tinget. Det här rör därför säkerligen från en äldre tid då man kom mangrant till tingen. Och ej från en senare, då tingen mera betraktades som en börda. Not 44, citat, och ska denne hava tre ting, från svenska. Han ska dingstämm nu tre firis i kava, det vill säga han ska mottaga stämningar till tre successiva ting. Om han ej kommer till det första tinget ska han stämmas till det andra, om han ej kommer till det andra ska han stämmas till det tredje. Upplandslagen har mera utförliga regler som emellertid står i överensstämmelse med upplandslagens allmänna ståndpunkt att käranden utan stämning infinner sig och ett ting. Där konstaterar han att svaranden icke är närvarande vid tinget, var efter han infinner sig och ett nytt ting, samt om svaranden icke infunnit sig till detta och ett tredje ting. Not 45. Citat fästa lagsökningen. från svenska soken fäste, det vill säga fästa är att han har fullgjort lagsökningen. Möjligen ska han även gå eden, vilken bör ha inneburit dels att stämningar är rum och dels att käromål och tinget skett. Att ergång om lagsökningen ägde rum ledde till att omaren dömde till nytt ting vid svarandens gård, enligt paragraf 3, varefter länsmannen tog det bestämt tiden för tinget och sammankallat detta. På detta tog det lagen syfta genom de dunkla orden i flock 3 principium, utan sökt, svårigt, se 4 i han Se 31. De skulle alltså innebära att om det styrkes för länsmannen att lagsökning mot en person skett och tre ting och att edgåts därom och tinget, länsmannen äger utsätta ting, trots att tidigare ting hållits inom sju dagar. Möjligen utfästes emellertid blott eden och tinget och då torde den avlagts inför länsmannen innan den är kallade till ting. I detta fall skulle orden utan sökt, svårt sefir i hanum betyda utom om det genom edstyrkes inför länsmannen att lagsökning och tre ting äkt rum. Not 46 jämför om lagar förfall fall Konunga 12-3 och Tjuvnadsbalken 9. Not 47 upplandslagen städgar ingenting om möjlighet försvaranden att få tillståndet ett fjärde ting på vanlig tingsplats om han vill värja sig. Not 48 innebär den av denna paragraf som icke har motsvarighet i någon annan lag är oviss. Den här givna översättningen utgår från att man kan eller ska stämma annan genom ombud och att fråga är om dylik stämning. Antingen var det då en medborgerlig skyldighet att medverka till stämningen eller rock utgår lagen från att den som ska stämma så som ombud lovat göra det men nu ryggar sitt ord. Sidan 231 Möjligen berör emellertidparagrafen själva inkallandet av tinget. Jämför inledningen, sidan 34, romerska siffror. Not 49, hans skrift B har något utförligare. Citat, nu vill ens man på grund av väld eller ovänskap handla hetskt mot en bonde, parentes bonde. ova göra, slut parentes och ständigt stämma samma man. Slut citat. Not 50 i heller detta stadgande finnes i någon annan landskapslag. Stadgandet utgår tydligen från att länsmannen i sin egenskap av åklagare stämmer av trakasseringslusta. Med den följande paragraf 3 anknyter Södermanna lagen åter till tankeinnehållet i upplandslagen rättegångsbalken 3. Not 51. Citat Lagathing, slut citat från svenska Lagding, står i motsats till ting vid någons gård och betyder alltså ting som hålls på rätt tingsplats. Jämför upp landslagen rättegångsbalken, noterna 8a och 36. Not 52, citat hans böter, slut citat från svenska sak hans. Not 53, Handskrift B har eller vilket ger bättre mening. Svaranden har möjlighet att svara med det eller att erlägga böter. Not 54 Upplandslagen har utmätningen ska stå orörd i tre laga ting och svaranden har varit rätt att värja sig. Södermannalagen har alltså här förkortat det långsamma förfarandet. Not 55 Upplandslagen, sex marker. Not 56 Upplandslagen tillägger, som de båda utse. Not 57. Upplandslagen kallar den förseelse för vilken svaranden fälles för utmätningsrån, lyktäran. Denna term har Södermannalagen icke upptagit. Not 58. Upplandslagen tillägger, citat, vill han ej göra rätt för sig enligt utmätningen, då gällde han fullt utmätningsrån, eller värjer sig med ed av tolv nämndemän därom, att han ej har gjort sig skyldig till utmätningsrån. Utmättningsrån ska aldrig bötas i mindre saken till tre markersböter och endast vid utsökning av böter men ej av gälld. Slut Slutsitat. Dessa stadganden har ej upptagits i lagen. Handskrift B har i meditidig omedelbar fortsättning den text som finnes i Aditamenta 10. Not 59 i handskrift B börjar här nytt kapitel med rubrik om den man dör mot vilken käromål är väckt. Not 60 upplandslagen, till ed eller laga böter. Not 61 upplandslagen fordrar här tingsvittnen. Not 62 upplandslagen, ärvingen. Södermannalagens text är här mera precis. Not 63 upplandslagen låter bedömandet av huruvida svarandens ärvinge har rätt att välja det bevismedel han vill- beror på om käranden har kärat under faderns livstid. Södermannalagen åter på om fadern hade hunnit svara. Det är att fadern inte inställt sig i rättegången trots att han varit stämd bedömer alltså Södermannalagen till arvingarnas förmån. I samband därmed föreskriver Södermannalagen att om fadern använt ett bevismedel arvingarna skulle använda sig av just detta under det att enligt upplandslagen arvingen ska använda det bevismedel Fadern kunnat använda, även om han faktiskt ej använt det. Med i ovan angivna undantagen överensstämmer flock 5 i huvudsak med Upplandslagens rättegångsbalk 3. Upplandslagen fortsätter i rättegångsbalken 4 med stadganden om tingfall och ändrar talan. I fråga om tingfall, där lagen nöjer sig med att stadga att tvist huruvida tingfall skett eller ej ska avgöras av tolv män som till hälften skulle utses av rapporten. Finner sig motsvarighet i södermanalagen till Upplandslagens regel. Regler om ändra talan ger södermanalagen i flock 6. Not 64 Upplandslagen. Citat hur ed ska utfästas och avläggas. Slutsitat. Not 65 citat nu fäster någon ed eller lagsökning. Slutsitat från svenska. Fäster man lag eller socken. Om uttrycket fästa socken fästa lagsökningen, det vill säga fästa ed, att han har fullgjort lagsökningen, se not 45. Not 66, löftesman, fornsvenska Taki. Sidan 232. Not 67, han, det vill säga löftesmannen. Not 68, hans ed, det vill säga huvudmannens ed. Not 69, Citat, fäller han med vilja hans ed, slutsitat från svenska, fäller han lag, fir i hanum, med självs vilja. Det vanligaste fallet då löftesmannen fällde en ed det har varit då han försummade den, men tänkbart är även att löftesmannen fällde eden på grund av att han icke ville att den skulle fullgöras. Till exempel därför att han kommit att anse eden oriktig. Jämför rättagångsbalken tio principium. Not 70 i eden, troligen huvudmannen sed. Not 71 här visar sig att enligt södermanalagens rättssystem kunde finnas två löftesmän för samma ed. Not 72, handskrift skrift B, tolv vittnen. Not 73, citat, att han har fullgjort sin ed och ej försummat en, citat. Från svenska, att han har haver sin ed gangit tillfälls och ej tillfälls. Not 74, denna generella bestämmelse kan vara anledningen till att Södermannalagen på särskilda ställen icke upptagit upplandslagenstadganden att majoriteten i nämnden skulle avgöra nämndens beslut. Not 75, Södermannalagen vill med detta uttalande sannolikt säga att de syne eller nämndemän som befinner sig i minoriteten icke skulle böta därför att de haft en åsikt som icke av majoriteten ansätts riktig. Not 76, citat, alla som har blivit fällda genom syn och genom vittnesmål, slut citat. från svenska Alladem, syneband och socknaband, hava, fält. Orden syneband och socknaband förekomma blott här. Not 77 i detta fall är alltså nämnden ett medel att få exekution. Not 78 genom utmätning enligt flock 4-3. Flock 5 har endast rubriken gemensam med motsvarande flock 5 i upplandslagen. Upplandslagen har helt andra regler. Om utfästande av ed, när ed ska fullgöras, om efterskänkande av ed och så vidare. Not 79, citat om utfästelse och om ändrad talan, slits citat från svenska, om festu och tvättalu. Med fästa förstås här endast utfästelse av penningar. Utfästelse av ed har behandlats i flock 5. Till rubriken över flock 6 finnas motsvarighet i upplandslagen blott i rubriken över rättgångsbalken 4 om tingfall och ändrad talan. Not 80 om lagsökning av böter från svenska om laga Jämför ovan flock 4. Not 81 flock 6 principium saknar motsvarighet i upplandslagen. Jämför om utfästelse av penningar flock 10. Not 82. Åtala länsman en bonde. Fornsvenska. Giver länsmader bondasak. Not 83. citaten som han stadfäste för sig på första tinget. Slutsitat. Fornsvenska. Det samuhansigt stade. Uppa a fyrste dinge. Not 84. Stadigt. Fornsvenska. Stadlicka. Not 85. Hans skrift B tillägger. Citat av denna bot tage en mark, konungen, den andra målsäganden, den tredje den som har domen. Slut, citat. Flok 6 till 2 motsvarar till innehållet nära stadgandena om ändrad talan i upplandslagen rättegångsbalken 4. Stadgandena i södermanalagen är dock mera utförliga men har å andra sidan icke den i förefintliga regeln att länsmannen ej må böta för ändrad talan eller oskäl i talan om han ej är målsägande i målet och egna vägnar. Not 86, citat om nämnder mot orättrådiga män, slut, citat från svenska, om oseduga manna nämnder. Not 87, även en man som hade att uppbära konungens ensaksböter, ägde alltså kalla ting, troligen genom länsmannen, jämför flock ett. En nämnd kunde tydligen stämmas att infinna sig. Not 88 om full tjuvnad, Se tjuvnadsbalken 3. Not 89, citat, då har man givit om namn, slut citat. Vår svenska är dessum manum namn givit, i hans skrift B nämni givit. Det vill säga då är beskyllningen uttryckligen framställd mot dem. Not 90. Någon motsvarighet till detta intressanta städgande finner sig i Upplandslagen eller i någon annan landskapslag. Sidan 233. Förmodligen skulle prövningen av ett mål inför citaten som har att uppbära konungens ensaksspöter slutcitat och handhade konungens dom i första hand ske efter landskapslagens olika bestämmelser sålunda i fråga om full tjunad efter reglerna i tjunadsbalken 3. Käranden skulle citat styrka att han är rätt med två vittnen och ed av tolv män. Slutsat. Förelåg och däremot endast misstankar och hade svaranden inte blivit gripen på var gärning, då skulle nämnden pröva och med ed styrka citat vem det finnas sannolikast har varit gjort gärningen och vem det värja med sin ed. Citat. Den som nämnden fällde hade, anmärkningsvärt nog, rätt att värja sig med tolvmanna ed inom tre laga ting. Den som utövade konungens dom hade alltså i mål på grund av misstankar att döma på andra grunder än som vore stadgade städgade för det ordinarie hondares tingen. Jämför tjunasbalken 5, om någon misstänker en annan förtjuvnat. Konungen skulle så som det sägs i Magnus Erikssons valstädga, citat hava högsta dom, utelämna text över allmogens käromål, efter lagen eller efter utletad full sanning vilket han helst vill. Slutsitat Aditamenta 1-4 med not 40. Not 91 och Planslagen Rättegångsbalken 10 har rubriken om domar och vädjande. Not 92 citat för det som han har satt i vad. slutcitat från svenska om um vädfä sitt. Not 93 denna mening utgår från att den som vädjat har visst anspråk mot sin löftesman. Detta anspråk tog det bestå i att huvudmannen skulle av löftesmannen utfå den pant han satt i vad, sedan han vunnit vad. Denna tolkning bestyrkas av hans B, som omedelbart efter orden Citat må lagsöka honom, inom parentes söker han, slutsitat tillägger Citat för vad han har satt i vad, inom parentes um, vävfä. Slut, citat. Not 94, flok 8, principium saknar motsvarighet i upplandslagen. Not 95, den sista meningen, finnas endast i handskrift B. Den har emellertid en säkerhet tillhört den ursprungliga texten och i handskrift A, eller en förlagad till denna handskrift överhoppats av en ouppmärksam skrivare. Märk att följande mening börjar med samma ord, alla D eder, den har även motsvarighet i Upplandslagen. Jämför även Södermannalagen Aditamenta 32. 32. Enligt fornsvensk rätt kunde även domaren vädja detta för att få visshet om att hans dom skulle bestå. Upphävdes domarens dom i högre instans kunde nämligen domaren få böta. Södermannalagen låter icke-vadet vara en ovillkorlig förutsättning för att den högre domaren ska pröva den rättegång som en lägre domare dömt. Skedde emellertid i vad fick den part som underställt domen, den högre domaren, utan att dock vinna målet, böta tre marker. Jämför Aditamenta elva. Flock åtta ett har till innehållet motsvarighet i upplandslagen rättegångsbalken tio. Not 96 kärromål svenska Sokner jämför flock fyra Principium. Man kunde överklaga att käranden tillåtits fäste Soken- och därigenom erhållit rätt att få ting förlagt till svarandens gård. Jämför nedan i texten om rätt att vädja ting från sin gård. Not 97. Det vad var de här i fråga synes ha avsett att förhindra att en viss domare över huvud skulle döma ett mål och stod därför nära vårt institut domar jäv. Not 98. citaten var som tvistar efter lagmannens prövning eller dömer utan att vädja Böter sex marker. Slutsitat. Från svenska var som deljer uppa lagmans skilu eller dömir. I hans skrift Utan väd. Böter sex marker. Motsvarande bestämmelse i Upplandslagen Rättegångsbalken 10 lyder var som dömir eller deljer. Att ovädje du. Gen lagmans skilu. Böter 6 marker. Not 99. När ting dömes till svarandens gård framgår av flock 43. 3 Nota 100. Bryta. Fornsvenska bryta. Då det här betyder icke-iakttaga. Överträda. I upplandslagen rättegångsbalken 10 lyder motsvarande bestämmelse. att Ingen har rätt att draga ett mål under lagmannens prövning parentes att kvälje under lagman, slutparentes utan att vädja, och ej heller lagmannens dom under konungens prövning utan att vädja. Slutcitat. Möjligen beror ändringen i Södermannalagen på att man enligt Södermannalagen hade möjlighet att utan vad få en domares dom prövad av lagman. Om man och fick böta, såvida man ej vann. Klock åtta har viss motsvarighet i upplandslagen rättegångsbalken tio- där finnas emellertid även andra regler och huvud förefaller det som om flok åtta till betydande del i en förkortning av upplandslagens rättegångsbalk flok 10. Sidan 234. Efter flok 8 följer i handskrift B additamenta elva. Not 101 planslagen rättegångsbalken 9 har samma rubrik. Det föregående fyra flockarna i upplandslagens rättegångsbalk. 5. Hur du ed ska utfästas och avläggas. 6. Hur du ed ska stå fast eller bli ogiltig. 7. Hur en man ska lagsöka en annan. och 8. Hur man ska göra utmätning hos någon har icke-motsvarighet i södermanalagen Jämför dock ovan not 78. Vars rättegångsbalk därigenom blir vida mindre innehållsrik än rättegångsbalken i upplandslagen. Not 102. Citat, står någon på ett ting där konung är till städes biskop eller lagman. Slutsitat. från hans skrift B. Verder man städer att di tingi, konungar är a, biskoper eller lagmander. Hans skrift A har istället. Verder man städer att dinge, där bade konungar och biskopper eller lagmander är a. Not 103. Citat för lögnaktigt vittnesmål, slutsitat från svenska, fir Samma ord förekommer i kyrkobalken 15-3 samt i össkötalagens kyrkobalk 13-3. Jämför västmanalagen, rättegångsbalken 19, konunger, skoda, hanma, atter, bryta, alla skruksokner och alla oppsokner. Not 104. Landets lag lika med landskapets lag. Till flock 9 principium och 91 finner sig motsvarighet i upplandslagen. Not 105, hans skrift B, citat, på rätt tingsplats och lagting, slutcitat. Not 106, den föregående delen av flock 9 2, har motsvarighet i upplandslagen, rättegångsbalken 91. Sista meningen lyder emellertid i upplandslagen, citat, han ska utse en annan nämnd för samma mål, slutcitat. Vilken som åsyftas med han är emellertid tvivelaktigt. Och Södermannadagen har här gjort en nödvändig precisering. Nota 107. upplänslagen har istället för de tre sista meningarna regler för det fall att länsmannen påstår att nämnd har utsätts. Men de personer som han säger vara nämndemän nekar därtill. Jämför även Västmannalagen, rättegångsbalken 18.1. Nota 108. Citat alla de tre som har del där i. slutcitat det vill säga konung, hundare, målsägandet. Not 109. Flock 9.3 överensstämmer i huvudsak med upplandslagens rättegångsbalk 9.2. Not 110. Upplandslagen rättegångsbalken 9.4 har motsvarande bestämmelse men företer viktiga avvikelser. Upplandslagen talar om vittnen då den anklagade har tagits på bar gärning. Södermannanlagen däremot om vittnen då han ej har tagits på bar gärning. Det ej som Södermannanlagen här inför i texten. Det finns i båda hans skrifterna. Tore tid har tillkommit av misstagen är när käranden har bevisvits ord blott i de fall då svaranden har tagits på bar gärning. Upplandslagens exemplifikation är även rikligare. Där nämns även vittnesmål vid bråd, gärning eller när man tager en annan i sin skog, ärstocker, rovåker, bönåker eller trädgård. Not 111, jord, lega, från svenska byggda skäl. Ordet är endast känt från detta textställe. Då det svarar mot byggning av Citat vittne angående ärende eller lega, slut citat, i den motsvarande bestämmelsen i upplandslagen, är innebar den sannolikt såsom sliter menar. I jordboken sidan 105, citat bevis angående ärende av jord, slut citat. Not 112, vittne. Citat om ledande till Hemulsman, slut citat, från svenska läsna vittne. Upplandslagen har istället vittne citat om hemmafött och hemmagjort. gjort, slut citat. Samt tillägger citat om andra dyrliga tillfällen, slut citat. jämför nästa not. Not 113, upplandslagen. Citat, lika så vittnen om ledande till Hemulsman och vittnen om pantsättning, slut citat. Därefter har upplandslagen tillägget Citat, alla vittnen skulle vara bofasta och tagas inom hundaret, så snart han kan tillkalla vittnen efter sin önskan. Slut, citat. Södermannalagen har tydligen icke här velat binda befogenheten att vara vittne till hundaret. Flock 9 och 5 motsvarar i huvudsak Upplandslagen Rättegångsbalken 9 och 5. Upplandslagen Rättegångsbalken 9 innehåller emellertid även viktiga regler som ej har upptagits i Södermannalagen. Not 114. planslagen Rättegångsbalken 12 har samma rubrik. landslagen Rättegångsbalken 11 innehåller bestämmelser om citat hur du kvinna får avlägga ed och vittna. Slutcitat. Dessa har ej upptagits i Södermanalagen. Not 115. Dessa tre definitioner saknas i planslagen. Redaktören av Södermanalagen har tydligen ansett det nödvändigt att förläsarna av lagen direkt tala om vad som menas med löftesman för er för penningar och för vad. Sidan 235. Not 116. Upplandslagen. Citat och skola 12 män som vore på tinget pröva om han blev löftesman eller ej. varslags slags löftesman det än är. citat Upplandslagen låter alltså sina regler gälla blott om sådana löftesmän som tillsattes på ting. Under det att som direkt visar att löftesman för ed kunde tillsättas även inför socken män. Ej har bestämmelse som på detta sätt inskränker begreppet. Not 117. Upplandslagen har även här citat i skola tolv män pröva som då vore på tinget. slutcitat. Not 118. Upplandslagen citat som då vore på tinget. slutcitat. Not 119. Denna mening saknas i upplandslagen. Not 120. Upplandslagen för hundaret lagens text innebär här tydligen en precisering, då den som har värjt sig för målsäganden även bör ha värjt sig för konungen. Upplandslagen fortsätter, citat, om någon säger sig vara löftesman och blir dömd ogiltig ska han böta tre marker. Ingen har rätt att klandra löftesmans ed före ed i huvudsaken utom ifall löftesman står emot löftesman. Slutsitat. Dessa stadganden har ej upptagits i Södermannalagen. Med ovan angivna undantag överensstämmer flock 10 i allt väsentligt med upplandslagen Rättegångsbalken 12. Därefter följer i upplandslagen Rättegångsbalken 13 regler om vad som skiljer landets lag och rodens rätt. Dessa regler har i upptagits i Södra Not lagen 121. Denna rubrik överensstämmer med rubriken till upplandslagen Rättegångsbalken 14. Nota 122. Upplandslagen. Citat nu säger som frid i lagsökning då alla skola har var frid. Slutsitat. Not 123. Olofsmässan 29 juli. Mikaelsmässan 29 september. Not 124. Citat åttonde dagen efter trettonde dagen. slut. Slutsitat det vill säga till tjugonde dag Knut. 13 januari. Då enligt allmän svensk folksedjulen julen går ut. En Beckman i Fataburen 1912, sidan 182. Not 125, Askonsdag, onsdagen efter fastlagsöndagen. Not 126, ett brev om jordabyte, SRP. Svenska Riksarkivets pergamentsbrev, nummer 448, är utfärdat i Strängnäs, in placito generali. Dicto vulgariter landsting, Dominica prima quadrages. I en urkund från mitten av 1400-talet kallas denna söndag Samtinga Samtingssöndag. Se Stifö, Skandinavien under unionstiden, tredje upplagan, sidan 275. Samtingen på fornsvenska Samting var namnet på Södermanlands allmänna landsting. Samtingsmarknaden omtalas bland annat i Stockholms jordebok 1425. Den hölls vid samma tid ända till 1872 Jämför en Bäckman i tideräkningen Nordisk Kultur 21 1934 sidan 47 och inledningen sidan 31 romerska siffror. Upplandslagen har istället citat distingsfriden går in på distingsdagen och står mellan de två marknadsdagarna. Slut citat. Not 127 Upplandslagen citat femte söndagen i fastan. Slut citat. Not 128 Helga torsdag Kristi himmelsfärdsdag. Vårfriden varade sålunda en vecka längre i Södermandan än i Uppland. Enligt testmanalagens rättegångsbalk 24 gick Vårfriden in på påskafton och varade till Pingstdagen. Not 129 jämför balken 13.1 med kommentar. Not 130. Taga Nåm svenska, hans B näma och hans A nämne. Om Nåm se byggnadsbalken 1.1 med noterna 5 och 9. I upplandslagen lyder motsvarande bestämmelse. Citat och konungens utgärder må utsökas under alla fritstider, Slutsitat. Om rätten att ta anom som i svärätten är större än i göta-rätten, se Örsköta-lagens rättegångsbalk 32 med noterna till 31 Upplandslagen ärvda balken 25-1 med not 74. Och Västmanalagens manhelgsbalk 20-25 med noterna 95-130 och 155. Not 131. De båda sista meningarna saknas i handskrift B, vilket tydligtvis sammanhänger därmed att rätten att ta genom är en annan i den yngre lagtexten än i den äldre. Se byggnadsbalken 1, 1 med not 9. De saknar även motsvarighet i upplandslagen. Men nu angivna undantag motsvarar flock 11 upplandslagens rättegångsbalk 14. Not 132. Upplandslagen uttrycker samma tankar som med några meningar på prosa och dels med ett par verser vilka nära motsvarar det sista versparet i Södermanalagen. Förklaringar till tilläggen, sidan 245. Under rubriken Aditamenta har slyter i slutet av sin edition av Södermanalagen sidan 184-194, sammanfört de utförligare stycken som endast finnas i handskrift B, och som sålunda utgöra tillägg till den i handskrift av bevarade texten av Södermannalagen. Dessa är åt till antalet elva. Not 1, noten lyder där tillkommer kommer den anteckning från en lagrevision år 1325 som sliter efter en handskrift av Södermannalagens kyrkobalk från slutet av 1400-talet, handskrift N har avtryckt som additamenta 12. Den är här meddelad i inledningen, sidan 15 och följande sida, romerska siffror. Slutnot. Det ojämförligt längsta och märkligaste av de elva aditamenten är det första, add 1. Det innehåller den stadga för förkångaval som Magnus Eriksson lät utarbeta och som var avsedd att upptagas i de olika landskapens lagböcker. Den har i Södermanalagen, handskrift B, blivit infogad i Konungabalken. Varvid de gamla stadganderna om Eriksgata och Kröning i Konunga Balken 2 och 3 istället har uteslutits som överflödiga. Den gamla rubriken för flock 2 om Eriksgata har dock fått stå kvar. Att första flocken, hur du konung ska väljas och tagas, har bibehållits i handskrift B beror utan tvivel på oaktsamhet. dess bestämmelser om kungavalet, de tre folklanden, skulle med allt Sveriges råd taga konung är då alldeles oförenliga med de nya bestämmelserna som följer omedelbart efter. I realiteten ersätter den nya stadgan den ursprungliga kungavalkens flock 1-3. Stadgan om kungaval finnes även om en i ofullständigt skick, ser nedan not 43 i en handskrift av Magnus Erikssons landslag från slutet av 1300-talet, B10. Denna innehåller dessutom äldre- lagens kyrkovalk fragment. Jämte åtskilliga stadganden och anteckningar som röra Västergötland. Dessa delar är då äldre och skrivna med en annan stil. Det är tydligt att Magnus Erikssons landslag har blivit insatt istället för lagen vars kyrkobalk dock har bibehållits, då en sådan ju icke fanns i landslagen. Valstadgan, som synes vara nedskriven, citat senast under 1370-talet, slutcitat från K.H. Karlsson, har sålunda funnits även i en handskrift av lagen. Den har sålunda bevisligen blivit införd i åtminstone två landskapslagar. Texten i handskrift B10 är avtryckt så som bihang till K.H. Carlsons edition av Södermannalagen, handskrift B, 1904, sidan 1993 och följande sida. I det stora hela överensstämmer texten där med den i Södermannalagen, handskrift B. Några anmärkningsvärda olikheter finnas dock. Se nedan noterna 3, 5, 19 och 39 Slutligen har valstädgan efter någon omarbetning intagits i Magnus Erikssons länslag där den utgör de åtta första flockarna av Konungabalken. De båda följande additamenten, add 2 och 3, är och tillägda vid slutet av balkar, additament 2 vid slutet av Konungabalken, add 3 vid slutet av Jordabalken.